Pohlednice z Ázie Napsal Luboš Zimňok Nedávno jsem tu při informaci o mistrovství světa družstev v Rapidšachu napsal něco ve smyslu, že co není v Evropě pro Evropana neexistuje. Ještě tak jsme schopni vnímat, co se děje v Americe. Severní samozřejmě Američané to mají podobně, ale nevím, jak to mají v Ázii. Zkusme to trochu změnit, možná pak nebudeme překvapeni, že evropské hráče mydlí nějaký neznámý velmistr z Ázie. Podívejme se na dva turnaje na azijském kontinentu. Hraje se druhá část turnaje kandidátek v Uzbekistánu a v indické Kalkatě se hraje Tata Steel v Rapidu a Blesku. O turnaji kandidátek jsme zde již psali. Kvůli ruské agresy na Ukrajině se hrála první část za účasti ukrajinských sester Muzičukových Monte Carlo, druhá část je ruská. Z Monte Carlo se probojovala k finálovému kandidátskému zápasu Číňanka Ting-Jie a Fide tak spadl kámen ze srdce, protože ať zvítězí v uzbecké chyvě kterákoliv hráčka, na Fide se nebude muset řešit případný šachový boj mezi Ukrajinou a Ruskem. Chyvě budou v minizápasech bojovat o postup Tančonky, Tchančunky, Alexandra Kosteniuk, Alexandra Goriačkina a Katerina Lagno. Systém hry je poněkud nezvyklý. Vyřazovací zápasy na čtyři partie, v případě remízy rozhodne o postupující tiebreak, čtyři rapid partie tempem 15 plus 10, pak dvě partie 5 plus 3, potom následuje bleskovka tempem 3 plus 2 a pokud by nerozhodla, hraje se další a další a další bliska až některá účastnice vyhraje. Chyvě byly nalosovány následující dvojice. Kosteniuk Goriačkina a Tan, Lagno. Obě první partie skončily remízami, ale v partii dvou Alexander to remízou skončit nemuselo. Bílá si totiž v průběhu hry Anti-Berlín až příliš odkopala svého krále a ani pěšcové slabiny na dámském křídle nehovořily v její prospěch. Černá se mohla pokusit tyto okolnosti využít a i když se mi zdá, že stokviš 15 to hodnotí až moc jednoduše jako skoro vyhrané za černou, přece jen má pravdu, že černá by výhodu určitě získala. Gorjačkina se však v první partii spokojila jen s minimální výhodou 34 f5 a partie záhy skončila remízou. Vězná obsazení mají turnaje v Kalkatě. Hrají se tam turnaje Tata Steel Chess India Rapid a Blitz. Turnaje, protože se hraje mužská a ženská část. Oba turnaje jsou však nabity hvězdami. Kromě mladých Indů a Indek pozvali pořadatelé do mužského turnaje ještě Mameďarova a američanich Sosnakamurou. Otázkou je, zda většími hvězdami nebudou Abdusatorov nebo Iránec Machsoudlu, kteří zrychlené tempo umí také zatraceně dobře. Kompletní sestava mužského turnaje Hikaru Nakamura, Veslihsov, Šachriar Mamedjarov Kukeš Domaraju, Vidit Santoš Gujraty, Parhem Súdlu, Ariun Erigaisi, Nodirbek Abdusatorov, Pragnananda Ramesh Babu, ten hraje jen bleskový turnaj, Nihal Sarin a S.P. Sedhuraman, ten zase hraje jen rapid. Ženský turnaj je ještě nabitější. Hrají v něm hned tři účastnice první části kandidátského ženského turnaje, sestry Muzičukovi a Humpy Koneru dále si pořadatelé pozvali Nanu Zágnidze, Anu Ušeninu a Olivii Kjolbasu, která na Indii zřejmě silně zapůsobila svým výkonem na Olympiádě. Cestava ženského turnaje Koneru, Maria Muzičuk a na Muzičuk nenad Záknidze, Harika Dronavali, Vajšali Ramešbabu, a na Ušenina, savita Schry, Olivia Kijolbasa, vantika Egraval ta hraje Rapit a bakty Kulkarny, jen blitz. Diváky může těšit, že se nehrají oba turnaje souběžně, takže o kybicovskou zábavu je postaráno. Pokud však chcete sledovat ženský turnaj, budete si muset trochu přivstat. Ženy začínají hrát v 7:30 hodin 30 minut našeho času, muži hrají až po nich se začátkem v 11 hodin 30 minut. V mužském turnaji řádil ve včerejších třech rapidových kolech Mameďarov, který porazil Gukeshe, Seturamana Ahsoa moc se zatím nedaří Nakamurovi, který má po třetí rundě jen půl bodu za remízu s Nehalem Sarinem. Nakamura prohrál s Abdusatorovem Ahsoem. Mezi ženami je zatím suverénní nenad Zágnidze, která porazila postupně Savitu Šry, Vájšaly Ramešbabu a Olivii Kijolbasu. Posledně jmenované se naopak vůbec nedaří. Kromě prohry z Zágnidze utrpěla porážky i s Anou Ušeninou a Harikou dronavali.